Самого. Тієї весни Н часто зустрічалася з Террі, оскільки Гейзел наполягала, щоб вона про людське око повсюди супроводжувала їх Коли ж Гейзел поїхала відвідати друзів у кінгспорті, цим зустрічам судилося почастіше Оскільки Террі упродовж відсутності своєї нареченої дуже прив'язався до Н. Їздив із нею на прогулянки і проводжав додому з вечірок та гостей вони були однолітками і називали одне одного Н і Террі, хоч Н мала до нього радше материнське почуття. Террі надзвичайно лестило, що розумній пані Ширлі, його товариство було в до душі. Тож під час вечірки в Мейконнелі, в саду по підмісячним сяйвом, де гойдалися в танку тіні акацій, він став такий сентиментальний, аж Н, сміючись, мусила нагадати йому про відсутню гейзел. «А, Гейзел!» – зрунив Террі. «Це дитя!» «Хіба ти не заручений із цим дитям?» – суворо відказала Ен. «Не те, щоб заручений. Це так, просто флірт. Я... Я думаю, мене тоді засліпило місячне сяйво. Ен квапливо міркувала. «Якщо Гейзел і справді так мало важить для Террі, ліпше буде, певне, звільнити дівчинку від нього. Мабуть, це небом дана їй можливість висловити їх у Бог і Спастки», у яку вони самі себе загнали, і з якої, сприймаючи все зі смертельною серйозністю юності, не могли вивільнитися. Звісно, вів далі Террі, хибно витломочивши її мовчанку. Я визнаю, що ситуація безглузда. Боюся, Гейзел сприймала мої слова трохи засерйозно, а я і гадки не маю, як ліпше все їй пояснити. Ен, яка завжди діяла імпульсивно, прибрала до материнської постави. Террі. Ви двоє дітей, що бавляться в дорослих. Насправді гейзел кохає тебе не більше, ніж ти її. Місячне сяйво, мабуть, засліпило вас обох. Вона хоче знов бути вільна та боїться сказати, щоб не скривдити твоїх почуттів. Вона романтичне, спантоличне дівчатко, а ти, хлопчик, закоханий у кохання, і колись ви ще із себе посмієтеся. Здається, я гарно все висловила, самовдоволена подумала Енн. Террі глибоко зітхнув. «Ен, ти зняла такий тягар із моєї душі. Гейзл, мила дівчинка, і я не хочу кривдити її. Та вже кілька тижнів тому усвідомив свою... нашу помилку. Коли зустрічаєш жінку, саме ту жінку... «Ен, ти ж іще не йдеш? Невже ми змарнуємо цей розкішний місячний вечір? Ти, мов, біла троянда під місяцем. Ен, проте Ен зникла». Ен, у тиші червневого надвечір'я, перевіряючи екзанимаційні роботи, підвела голову і витерла носа. Того дня вона мусила так часто це робити, що ніс її почервонів і пік від болю. Річ у тім, що Ен стала жертвою сильного і геть неромантичного нежиттю, який не дозволяв їй тішитися ні ніжно-зеленому небу над ялиновим затінком, ні сріблясто-білому місяцю, над королем штормів Ні звабливому аромату Бузку попід вікно Ні білосніжним І з блакитними жилками І рисом у вазі на столі Він затьмарював усе її минуле І кидав тінь на майбутнє Нежить у черні Це аморально Сказала Енн Демкові, Що замислено сидів при вікні Та вже за два тижні Я буду в рідних зелених дахах Де не муситиму скніти Над шкільними творами повними дурних помилок, і витирати свій змучений ніс. Подумай про це, Димко. Димко, вочевидь, подумав про це. Напевне, він подумав і про те, що понянка, котра майже бігла вздовж примарного провулку і незмінної стежиної до шелестких тополь, мала непочерівневому лихий і розтратований вигляд. То була Гейселмар, яка щойно напередодні повернулася з кінгспорта. І вже за кілька хвилин Явно розгнівана, ударлася в кімнату Н, Не дочекавшись відповіді На свій різкий стукіт. Гейзел, мила! Апш, ти вже повернулася? Я не чекала тепер ніч наступного тижня?» «А вже ж не чекала!» Ощипливо втяла гейзел. «Так, пано Ширлі, я повернулася. І що ж я виявляю? Що ви хочете відбити в мене тері. І вам це вдається!» «Гейзл!» апш, «О, я все знаю!» Ви сказали Тері, що я не люблю його, що хочу розірвати заручини, Наші священні заручени. Гейзл, дівчинко, апчхи! Смійтеся, пано Шерді, смійтеся з мене, з усього. Тільки не викручуйтеся. Ви це зробили. І зробили неумисне. Певна річ, коли ти сама попросила. Я попросила. Так, у цій самій кімнаті. Ти сказала, що не кохаєш Тері і ніколи за нього не вийдеш. То в мене, певно, був такий настрій. Я ж не думала, що ви все сприймете серйозно. Гадала, що ви збагнете мою артистичну натуру. Ви, звісно, у сто разів старші за мене. Та навіть ви не могли ще забути, як бездумно дівчата говорять і мислять. Ви, що вдавали мою подругу. Це, мабуть, поганий сон, подумала підолажна Н, витираючи носа, а вголос відказала. Гейзел, прошу тебе, сядь. Сість." Гейзл гарячково забігала кімнатою. «Як я можу сісти? Хто міг би просто сидіти, коли все життя лежить довкола в руїнах?» «О, якщо це робить з людьми вік?» «Змушує заздрити і хотіти зруйнувати щастя молодих, то я молитимуся, щоб ніколи не постаріти». Зненацька бенза свербіла рука дати Гейзл ляпаса «Дивне, жахливе, не бажання». Вона притломила його так швидко, що згодом не йняла віри в те, що справді це відчула. Та до легкого покарання Енн ж вирішила вдатися. Гейзел, якщо не можеш сісти і не версти казна що, то, будь ласка, іди». «Гапчі!» «У мене багато роботи». «Гапчі!» «Я піду, та спершу скажу вам усе, що думаю про вас». «О, я знаю, що сама усьому винна. Я мусила знати. Я знала». Щойно вперше побачила вас. Я інстинктивно відчула, що ви небезпечна. Ці роді коси, зелені очі. то я й не думала, що ви принизитеся до того, щоб розлучати мене стелі. Я думала, ви принаймні християнка. Я ніколи не чула, щоб хтось зробив щось подібне. Що ж, ви розбили мені серце, якщо вас це втішить. Ти, дурна мала, не хочу з вами розмовляти. Ох, ми з були такі щасливі, а ви всі зіпсували. «Я так раділа! Заручилася перша з між усіх моїх подруг. Я навіть продумала все, що до весілля. Четверо дружок у блакитних сукнях і з чорними оксамитовими стрічками на валанах. Так розкішно! Ох, я не знаю, чого мені більше до вас. Жалю чи ненависті? Як ви могли вчинити так зі мною, коли я вас так любила, так сподівалася на вас, так вірила вам?» Голос гейзел зірвався, очі налилися слізьми. І вона безсилу впала в крісло гойдалку. Знаків оклику в тебе вже геть залишалося, подумала Ен, та підкреслювати слова ти, вочевидь, не перестанеш. Це зовсім уб'є бідолашну маму, схлипнула гейзел. Вона так тішилася. Усі так тішилися, усі вважали, що це бездоганна партія. Ох, чи зможе тепер хоч щось бути таким, як раніше. Зачекай наступного місячного вечора і спробуй іще раз, тихо проказала Ен. «О, так, глузуйте, пано Шерлі, смійтеся з моїх страждань. Я не мала сумніву, що вам буде смішно. Дуже-дуже смішно. Ви не знаєте, що таке страждання. Це жахливо. Жахливо!» Енн зверкнула на годинник і чхнула. «То не страждай», – безжаль відказала вона. «Буду страждати. У мене такі глибокі почуття. Порожні душі не страждали б, звісно. Та я рада, що яка б я не була, я все ж не порожня. Хіба ви, пане Ширлі, зовсім не знаєте, що означає кохати? Сильно, глибоко, дивовижно кохати. А тоді повірити і бути зрадженою. Я їхала до Кінгспорта така щаслива. Я любила весь світ. Я воліла Террі подбати про вас, щоб вам не було самотньо без мене. І вчора повернулася така щаслива, а він сказав, що більше мене не кохає, що то все була помилка. помилка і що ви сказали, наче я зовсім його не люблю, і хочу бути вільна. «Мої наміри були цілком шляхетні», – усміхнулася Ен. На допомогу їй прийшло її лукаве почуття гумору. І тепер вона сміялася із себе так само щиро, як із Гейзел. «О, як я лиш пережила цю ніч», – безцямно продовжувала Гейзел. «Ходила і ходила кімнатою, і ви не знаєте, ви і уявити не можете, чого я зазнала нині в день». Я мусила сидіти і слухати. О, так, слухати. Балачки про безмежне кохання Тері до вас. О, люди вас бачили. Вони знають, що ви робили. А навіщо? Навіщо? Я не розумію. У вас є свій жених. Чому ж ви не залишили мені мого? Що ви проти мене маєте? Що я вам зробила? Я думаю, сказала остаточно розратована Ен, що вас із слід добряче відшмагати – Якби ти не була така люта і послухала розважливо, ні, пано Шерлі. Я не люта, лише скривджена. Так тяжко скривджена, плаксиво відповіла Гейзел. Я відчуваю, що мене в усьому зрадили, і в дружбі, і в коханні. Кажуть, після того, як тобі розіб'ють серце, воно вже більше не болітиме. Надіюся, це правда, хоча думаю, що ні. А як же твої часолюбні прагнення, Гейзел? Мрії про пацієнта-мільйонера і медовий місяць у віллі понад синім морем. Не розумію, пану Шерлі, що ви таке кажете. Я зовсім нечастолюбна. Я не із цих жахливих нових жінок. Моїм найвищим прагненням було стати щасливою дружиною і облаштувати щасливий дім для свого чоловіка. Було. Було. Ох, невже про це доводиться казати в минулому часі? Що ж, не можна вірити нікому. Це я затямила. Гіркий, гіркий урок. Гейзел витерла очі, Ен ніс. А Димко з виразом мізантропа споглядав вечірню зорю. Гейзл, тобі, напевно, краще піти. Я справді дуже зайнята і не бачу сенсу в тім, щоб продовжувати цю розмову. І з виглядом Марії Стюарт, що прямує на ешафот, гейзл підійшла до дверей і театрально озирнулася. Прощавайте, пане Шерлі, лишаю вас на одинці з вашим сумлінням. Лишившись наодинці зі своїм сумлінням, Енн відклала перо, тричай чхнула і поговорила із собою відверто. «Енн Шерлі, ти може і бакалавр гуманітарних наук та дещо мусиш затямати. Хоч це могла б сказати тобі навіть Ребекка Дю. Утім, вона і казала, будь чесна із собою, мала і проковтни цю пігулку, як то личить гідні дамі. Визнай, що тобі приємно було стати об'єктом поклоніння для Гейзел» визнай, що тебе засліпили її лестощі і удавана любов. Визнай, що тобі подобалося бути таким собі богом з машини, рятувати людей від їхньої власної дурості, коли вони цього нітрохи не хотіли. А визнавши все це, відчувши себе на тисячу років мудрішою і старшою, візьми перо і продовжуй перевіряти роботи, звернувши особливу увагу на те, що Майра Плінгал вважає, наче Серафим, це тварина, що мешкає в Африці. Тиждень потому Ен одержала листа на ясно-блакитнім папері зі срібними берегами. «Дорога панно Ширлі, я пишу, щоб ви знали, усі непорозуміння між нами з з'ясовані, і ми так глибоко, щиро і дивовижно щасливі, що вирішили і вам простити». Террі каже, щоб позалицявся до вас, бо його засліпило місячне сайво – та насправді серцем був щомиті відданий мені. Він запевняє, що йому, як усім хлопцям, подобаються милі, скромні дівчата, і що він не зносить лукавих інтриганок. Ми не розуміємо, чому ви повелися так із нами, і не зрозуміємо ніколи. Можливо, вам потрібен був матеріал для оповідання, і ви надумали його здобути, жорстоко експериментуючи з першим ніжним і щемким дівочим коханням. Та ми дякуємо вам за те, що ви допомогли нам пізнати себе. Тарі каже, що досі не усвідомлював глибинного сенсу життя. Отож, усе вийшло на краще. Ми такі близькі духом. Ми читаємо думки одне одного. Ніхто не розуміє його, тільки я. І я хочу завжди бути джерелом його натхнення. Я не така розумна, як ви, проте думаю, що може стати цим джерелом. Бо ми відчуваємо, Єднання душ. І присяглися до віку зберігати Незхитну вірність одне одному. Хай скільки заздрісників І вдаваних друзів Намагатимуться нас розлучити. Ми поберемося, Щойно буде готове моє весільне вбрання. Я поїду шити його до Бостона. У Саммерсайді геть нічого немає. Моя сукня буде з білого муару, А дорожній костюм сіро-блакитного кольору. із з ясно-синім капелюхом рукавичками та блузкою. Звісно, я ще дуже юна, але хочу вийти заміж молодою, поки життя не втратило свіжості. Террі – це все, що я могла уявити собі в найсміливіших мріях. І кожна моя священна думка належить йому. Я знаю, ми будемо безмежно щасливі. Колись я вважала, що всі мої друзі теж радітимуть за мене в щасті. Та відтоді – мусила засвоїти жорстокий урок житейської мудрості. Щиро ваша Гейзел Мар. По скриптум. Ви казали, що Террі такий дратівливий, а його сестра запевняє, що він, мов сумирний ягнятко. По скриптум 2. Я чула, що лимонний сік виводить ластовиння. Спробуйте протирати ним ваш ніс. Гейзел Мар. Цитуючи Ребекко Д'ю, сказала Ендемкові, другий по скриптум, це була остання крапля. Додому, на другі свої самерсайдській літні канікули, Ен їхала зі змішаними відчуттями. Гілберт подався працювати на будівництві залізниці, тож в Еймонлі його не чекали. Проте зелені дахи лишалися зеленими дахами, і саме Еймонлі ні трохи не змінилося. Так само воблискувало і мерехтіло озеро осейних вод, так само густо росла папороть побіля джерела Дріат, і кладка, що з кожним роком ставала дедалі хиткіше, і дедалі сильніше бралася мохом. Так само вела до лісу привидів, із його незмінними тінями, тишею та виспівами вітру. Ен умовила пані Кембл відпустити і маленьку Елізабет з нею до зелених дахів, хоч і не більше, ніж на два тижні. Утім, Елізабет у перечутті цілих двох тижнів із панною Шерлі і не просила більшого вдолі. «Сьогодні я почуваюся панною Елізабет», – радісно зітхнула вона, коли бричка від'їхала від шелестких тополь. «Будь ласка, назвіть мене панною Елізабет, коли будете знайомити з вашими друзями в зелених дахах». «Тоді я відчую себе такою дорослою». «Добре», – серйозно пообіцяла Ен, пригадуючи малу рудокосу панянку, що колись просила кликати її корделією. «Подорож відбрать рівер до зелених дахів дорогою», – котру можна бачити лише у на острові принца Едварда, захопив Елізабет не менше, аніж саму Ен найпершого незабутнього весняного вечора багато років тому. Світ був прекрасний. обабіч дороги під вітром гойдалися трави, а за кожним поворотом на дівчинку чекали нові дивовижні несподіванки. Вона була зі своєю любою панною Шерлі. Вільна від жінки на цілих два тижні. У неї нове картате рожеве платячко і гарні бронатні черевички. То було так, наче б завтра вже надійшло, а за ним мали настати ще 14 завтра. Очі Елізабет мрійно сяяли, коли врешті-решт вони виїхали на порослу квітучими кущами шепшини стежку до зелених дихів. Уселя Елізабет, мов би, казково змінилося. Щойно вона приїхала в зелені дахи. Два тижні дівчинка прожила в іншому чарівнім світі. Неможливо було вийти за поріг, щоб не натрапити на щось романтичне. Щось неодмінно мало статися в Еммелі, коли не сьогодні, то наступного дня. Елізабет знала, що потрапила ще не взавтра, та підійшла вже до самої його межі. Усе в зелених дахах, і до вкрошенях було мов би давно їй знайомо. Навіть Марілан Сервіс, у рожеві троянди, видавався давнім другом. Кімната поглядала на неї так, начеб завжди знали і любили її. Трава тут була зеленіша, ніж де інде. А люди саме такі, як ті, що живуть у завтра. Вона любила їх і відчувала їхню любов. Деві і Дора її розпещували. Марілі і пані Лінд вона теж сподобалася. Елізабет поводилася як справжня маленька дама. Була охайна і чемна зі старшими. І хоч вони знали, що Ен не схвалює методів пані Кембл, та все ж не могли заперечити, що свою правночку ця добродійка виховала як належить. «Я не хочу спати, пану Шерлі», – прошепотіла Елізабет, коли після радісного вечора вони вклалися до ліжок у кімнатці на підаші. «Шкода марнувати на сон», хоч одну хвилину із цих дивовижних двох тижнів. Я б хотіла зовсім не спати, доки буду тут. Якийсь час вона не спала. Їй було приємно лежати і наслухати низький, розкотистий звук, що був, як їй сказала пана Шерлі, горкотом хвиль. Він сподобався їй, як і зітхання вітру по піддащу. Елізабет завжди боялася ночі. Хто знає, яка потороча може кинутися на тебе з моруку. Але тепер страх її минув. Уперше в житті ніч здалася їй другом. Завтра пана Ширлі повезе її на озбережжя, де вони купатимуться в тих сріблистих хвилях, що біжать до берега, і які ми вже раніше бачили за зеленими емолійськими дюнами, виїжджаючи бричкою на останній пагорб перед зеленими дахами. Одна по одній, Хвилі накочувалися на берег. Остання була великою, темною хвилею сну. Вона огорнула Елізабет, котра поринула в неї, солодко, покірно зітхнувши. «Тут так легко любити Бога», думала Елізабет засинаючи. А втім, щоночі упродовж своєї гостини в зелених дахах вона лежала безсонна, ще довго по тому, як засне панна Шерлі. І міркувала, чому життя в яленовім затінку не могло бути таке, як у зелених дахах. Елісапет ніколи ще не жила в домі, де могла б собі галасувати, як би захотіла. У яленовім затінку всі мусили ходити тихо і говорити тихо, ба навіть думати тихо, як часом здавалися дівчинці. Від цього в її охоплювало нестримне бажання кричати голосно, довго. «Тут ти можеш голосувати, скільки захочеш», запевнила її Ен. «Та хіба не дивно, тепер, коли ніщо не заважало, їй більше не хотілося кричати? Тепер їй подобалося ходити тихенько, нечутно ступаючи між усіх тих пригарних речей, що оточувало її». Проте за ці два тижні в зелених дахах Елізабет навчилася сміятися. І коли настав час повертатися до саме вона забрала із собою чарівні спогади, а зелені дахи ще багато місяців жили чарівними спогадами про маленьку Елізабет. Для всіх мешканців ферми вона лишилася маленькою Елізабет, попри те, що Ен урочисто відрекомендувала її як панну Елізабет. Вона була така крихітна, золотокоса, така схожа на ельфа, що вони не уявляли її інакше, ніж маленькою Елізабет. Маленькою Елізабет, що танцювала в сутінковому саду поміж білих лілей. Маленькою Елізабет, що читала казки, згорнувшись клубочком на гробезній гілці старої яблуні. Не питаючи дозволу і не порушуючи жодних заборон. Маленькою Елізабет, що майже потонула на луці між жовців, серед яких її золотава голівка здавалася лише трохи більшою за інші квітки. Маленькою Елізабет, що бігала за метеликами, чи намагалася злічити світляків на стежині закоханих. Маленькою Елізабет, що наслухала, як у великих дзвіночках гудуть жмелі. Маленькою Елізабет, яку Дора пригощала соницями з вершками на кухні, чи смородиною, щойно зірваною з куща. Яка гарна смородина, правда ж, Доро? Наче їси коштовні камінці. Маленькою Елізабет, що співала в таємничому мороці Ялинника. Маленькою Елізабет із пальцями липкими від соку свіжозрізаних великих рожевих троянд. Маленькою Елізабет, що споглядала велетенський місяць понад долиною, де жебонів потічок. Здається, у місяця стривожені очі, правда ж, пані Лінд? Маленькою Елізабет, що гірко плакала через небезпечні пригоди героя, в новому розділі повісті з журналу, що його одержував Деві. Ох, пану Шерлі, він цього не переживе. Маленькою Елізабет, що заснула по обіді на канапі, в кухні, поміж дораних кошенят. Зарум'яніла і чарівна, ніби дика троянда. Маленькою Елізабет, що аж заходилася від сміху, коли вітер оголював гузна старим бодючим курам. Невже? Це Елізабет могла так сміятися. Маленькою Елізабет, що допомагала Ен глазурувати кекси. Пані Лінд – вирізати клаптики лінової ковдри з візерунку під назвою «Подвійний ірландський ланцюжок», а Дорі – начищати старі мітні свічники, до такого близько, аж у них можна було побачити своє відображення. Маленькою Елізабет, що пекла крихітні, ледь не іграшкові тістечка під пильним керівництвом Маріли, Ніде в усіх зелених дахах не лишилося жодного місця чи предмета, що не нагадував би їхнім мешканцям про маленьку Елізабет. «Хотіла б я знати, чи буде у мене ще колись два таких щасливих тижні», думала Елізабет, їдучи із зелених дахів. Дорога до станції була так само розкішна, як і два тижні тому. Але споглядати її Елізабет заважали сльози, що раз по раз набігала на очі. Ніколи не подумала б, що так сумуватиму за якимсь дитям, сказала пані Лінд. Коли маленька Елізабет поїхала у гості до Зелених Дахів, аж до кінця літа завітали Кетрін Брук та її песик. Кетрін подала заяву про звільнення зі школи. І у вересні збиралася вступити на річні секретарські курси в Редмитському коледжі. Зробити це їй порадила Енн. «Я знаю, це тобі сподобається, а вчителювати ти ніколи не любила», – мовила Енн якось надвечір, коли вони вдвох сиділи в порослому папоротю закутку біля конюшинового поля і малувалися красою призахідного неба. «Життя винне мені більше, ніж заплатило досі, і я хочу взяти від нього все, що належить мені», – рішучо відказала Кетрін. «Я почуваюся значно молодшою, ніж рік тому». Додала вона сміючись. Звісно, для тебе це найкраще, але я не уявляю Саммерсайда і нашої школи без тебе, мовила Ен. У моїй кімнатці в башті тепер буде так порожньо, без наших вечірніх звірянь та суперечок. Без тих веселих годин, коли ми пліткували і жартували про всіх і все на світі. Рік третій. Шелестки туполі. Примарний проволок 8 вересня Коханий От і скінчилося літо Літо, упродовж якого я бачила тебе лиш раз На ті травневі вихідні І знову я в шелестких тополях Розпочинаю третій і останній свій рік у саморусальській школі Ми з Кетрін так гарно провели час у зелених дахах І тут мені страшенно її бракуватиме Нова вчителька молодших класів, весела маленька особа, пухка, рожево-щока і привітна, мов цуценя, Але чомусь це все, що я можу про неї сказати. Її сині усміхнені очі не сяють жодною думкою. Вона мала дівчина, і завжди такою буде, проте в ній нема чого відкривати. А скільки всього можна було відкрити в Кетрін, коли тільки здобути її довіру? У шлацких тополь усе без змін. Хоч і не все. Рода корова пішла в найкращий зі світів, як сумовито повідомила мене Ребека Д'ю в понеділок за вечерею. Удови хочуть не купувати нову, а брати молоко і вершки в панна чері. Це означає, що маленька Аліза підпільше не приходитиме до садової хвіртки. Утім, пані Кемпбелл, здається, уже змирилася з тим, що дівчинка буває в нас, коли захоче, Тож тепер це байдуже. Надходить іще одна зміна. Тітонька Кейт сказала, на мій превеликий жаль, буцім вони хочуть віддати Димка. Щойно знайдуть для нього нових хазяїв. Коли я запротестувала, вона пояснила, що це треба зробити задля спокою в домі. Ребека ціле літо нарікала на кота. І, схоже, це єдиний спосіб задовольнити її. Сердечний Димко такий моркотливий, пухнастий, скротливий котик. Завтра субота, і я проведу її, наглядаючи за двійнятами пані Раймонд, котра їде в Шарлотаун на похорон якоїсь родички. Пані Раймонд – удова, що доріг оселилася в нашому місті. Ребека Дью вдова вдови із шелестких тополь, у Саммерсайді справді повновдів, уважають її аж надто пишною для Саммерсайда. Та вона дуже допомогла нам із Кетрін, у підготовці вистав драматичного гуртка, а вмівши брати, умів віддавати. Джеральдові і Джеральдіні вісім років, і з вигляду вони, мов, двоє янголят. Проте, коли я сказала, що проведу з ними суботу, Ребека Д'ю скривилася, за її власним висловом, як середа на п'ятницю. «Я люблю дітей, Ребеко», – сказала я. «Дітей, так, але тож не діти, а чорти, панно Шерлі». Пані Раймонд воліє не карати дітей, хай щоб вони втнули. Каже, будь цим хоче, щоб їм жилися природно. Люди обманюються, дивлячись на їхні янгольські личка. Та я чула, що про них кажуть сусіди. Якось до них була зайшла дружина пастора. Звісно, пані Раймонд сочилися медом у кожнім слові. Та коли пані матка збиралася йти, зі сходів на неї градом сипонула цибуля. І одна цибулина збила їй з голови капелюшок. «Діти завжди бувають збитошні, тоді, коли нам треба, щоб вони поводилися чемно», – тільки сказала на те пані Раймонд. Так, наче б аж пишалися, що вони в неї такі нестерпні. «Вони, бачите, зі Штатів», – мовила Ребекка, – ніби це все могла пояснити. Щодо Янки вона опереджена не згірш за пані Лінд. У суботу зранку Енн помандрувала на околицю, де на одній із вуличок у чепорнім старомоднім котеджі – Жили пані Раймонд та її горозвісні двійнята. Пані Раймонд була вже цілком готова до від'їзду, хоч і вбрана, певне, аж надто святково для погорна, особливо зважаючи на розцяцькований квітами капелюшок, приколотий до гладеньких каштанових кіс. Та все ж вигляд мала дуже гарний. Восьмилітні двійнята, що оспадкували її вроду, сиділи на сходинці з ледь не янгольським виразом ніжних білорожевих личок. У них були великі, ясно-сині очі і лискуче, пишне-золотаве волосся. Обоє чарівливо сміхнулися, коли мати відрекомендувала їм Ен і повідомила, що мила пана Ширлі ласкаво зголосилася приглянути за ними, доки мама буде на похороні, любої тітеньки Елли. І що, звісно, вони будуть чемні і не завдадуть пані Ширлі ані найменшого клопоту. Правда ж, дітки?» Дітки серйозно кивнули, та спромоглися, хоч це і здавалося геть неможливим, набути ще більш янглійського вигляду. Пані Раймонд потягла Ен стежиною до хвіртки. «Вони – усе, що в мене є, – тепер, – скорботно проказала жінка. – Може, я дещо і розбестила їх. Я знаю, люди так кажуть, – Люди завжди найкраще знають, як вам слід виховувати дітей. Ви не помічали пана Ширлі? Та я вважаю, що лагідне слово краще за риску. Ви згодні. Я певна, ви дасте з ними раду. Діти завжди знають, із ким можна жартувати, а з ким ні. Ота сердешна пан панна Прауті з нашої вулиці, якось я лишила їх з нею, але дітки її геть не стерпіли. Тож і підражнило було топряче. Ви ж знаєте, які ці діти... А вона помстилася і розпотякала про них по всьому місці, які з найнеймовірніші вигадки. Але вас вони полюблять і будуть справжніми янгулятами, я знаю. Вони жваві, це так, але діти і мусять бути жваві, правда ж? Так гірко бачите заляканих дітей. Ви згодні. Я люблю, коли діти поводяться природно, а ви. Надто чемні діти справляють неприродне враження. Ви згодні, пане Шерлі. Тільки не дозволяйте їм пускати у ванні кораблики і чолапати ставком, гаразд? Я так боюся, що вони застудяться. Їхній батько помер від запалення легень. Великі сині очі пані Раймонд ставалося от-от присні слізьми, та вона мужньо опонувала себе. Тільки не хвилюйтеся, якщо вони посваряться. Діти завжди сваряться, ви згодні, Шерлі. Та коли хтось чужий їх зачепить, тоді, Господи! Вони одне одного просто обожнюють. Я могла б узяти на похорон тільки когось одного, та вони і чути про це не бажали. Вони за все життя і на день не розлучалися. А стежити на похороні за двома одразу я не змогла б. Безгодні. Не турбуйтеся, пані Раймонд, сердечно відказала Енн. Я певна, що ми із Джеральдом та Джеральдіною чудово проведемо день. Я люблю дітей. Я це знаю. Щойно вас побачила, я зрозуміла, що ви любите дітей. Це завжди видно. Ви згодні, пану Шерлі? Є щось таке у людині, яка любить дітей. Бідолашна стара панна Правоті їх терпіти не може. Вона шукає в дітях найгірше. і, безперечно знаходить. Ви не уявляєте, яка то для мене втіха знати, що мої дітки під опікою того, хто любить їх і розуміє. Я впевнена, що дуже приємно проведу цей день. «Чого ми теж не їдемо на похорон?» – заверіщав Джеральд, зненацька вистримившись із горішнього вікна. «Ми ще ніколи так не бавилися!» «Ох, вони у ванній кімнаті!» – трагічно скрикнула пані Раймонд. «Прошу вас, пану Шерлі, Мило, підіть і заберіть їх звідти!» «Джеральда, синку, ти ж знаєш, мама не може взяти вас обох на похорон!» «Ох, пану Шерлі. Знову він узяв шкуру койота з підлоги у вітальній і зав'язав лапи вузлом собі на шиї. Він її порве. Будь ласка, змусьте його зняти шкіру, а я можу бігти, бо ще спізнюся на поїзд. І пані Раймонд граційно поквапилися геть. Енмент нулося нагору, де вздрила ангелоподібно Джеральдіно, що вхопила брата за ноги, явно намагаючись викинути його з вікна. Пану Шерлі «Скажіть, нехай Джеральд не показує мені язика?» – гнівно вигукнула вона. «Тебе це кривдить?» – запитала Ен, усміхнувшись. «Мені, хай він язика не показує», – відповіла Джеральдина, люто зеркнувши на Джеральда, котрий у відповідь так само люто глянув на неї. «Це мій язик, і ти не можеш заборонити мені його показувати, правда ж, пане Шерлі?» Ен лишила запитання без уваги. «Діти, до обіду ще ціла година». Ходімо краще в сад. Посидимо там, побавимося, розповімо одне одному різні історії. І, Джеральд, будь ласка, походи цю шкуру назад на підлогу. «Але я хочу бавитися у Вовка», заявив Джеральд. «Він хоче бавитися у Вовка», вигукнула Джеральдіна, зненацька стаючи на захист брата. «Ми хочемо бавитися у Вовка», закричали обоє в один голос. Утім, далему, що постала перед Ен. Розв'язало калатення дверного дзвоника. «Біжімо, поглянемо, хто там», – вигукнула Джеральдина. Двійнята кинулися до сходів і, з'їхавши вниз поруччям, опинилися біля дверей, раніше за Н. Шкура койота при цьому розв'язалася і засковзнула долу. «Ми нічого не купуємо в рознощиків», – повідомив Джеральд Дамі, що стояла на порозі. «Чи можу я бачити вашу матінку?» – запитала гостя. «Ні». Мама поїхала на похорон тітеньки Елли. За нами приглядає пана Ширлі. Он, де вона спускається. Зараз вона хотенько у вас вижене звідси. Коли Енни розгляділа, хто стоїть у дверях, їй справді закортіло вигнати гостю. Панни Памеле Дрейк у Саммерсайді не любили. Кожному зустрічному вона пропонувала купити щось на виплат. І спекатися її без покупки зазвичай не вдавалося. Позаяк... Панна Дрейк була геть нечутлива до натяків, образ та зауважень і мала вдосталь вільного часу. Цього разу вона приймала замовлення на енциклопедію річ незамінну в роботі кожного вчителя. Марна Ен запевняла, що їй енциклопедія не потрібна, адже в школі є дуже хороше видання. Вона вже десять років, як застаріло, несхитно відрубала панна Дрейк. «Присядьмо тут, пано Шерлі. «На цю садову лавку, і я покажу вам проспект. Я не маю часу, пан Андрейк, я мушу глядіти дітей». «Це лиш не кілька хвилин, пана Ширлі. Я хотіла зайти ще й до вас, і дуже рада, що нині застала вас тут. Біжіть, грайте сидіти, а ми з паною Ширлі розглянемо цей причудовий проспект». «Мама найняла пана Ширлі, щоб глядіти нас», – відповіла Джеральдіна, стріпнувши кучерявою голівкою. Проте Джеральд потягнув її назад у кімнату – і вони втекли, гряснувши дверима. «Ви бачите, пану Ширлі, яка вона? Енциклопедія. Погляньте на цей розкішний папір. Помацайте його. А які надзвичайні гравюри? Та в жодній іншій енциклопедії немає і половини цих гравюр. І який шрифт? Навіть сліпий прочитає. І все за 80 доларів. 8 доларів за вдатку, і потім ще по 8 доларів на місяць, доки виплатите все». Іншої такої змоги вже не буде Зараз ми продаємо її За пільговою ціною Наступного року Вона коштуватиме 120 Але пану Дрейк Мені не потрібна енциклопедія Розпашливо мовила Н А вже ж вам потрібна енциклопедія Кожному потрібна енциклопедія Національна енциклопедія Не знаю як я жила Доки ознайомилася з національною енциклопедією Жила Я й не жила я живу тіле. Погляньте, пане Шерлі, на цю гравюру із зображенням казуара. Ви хоч раз досі по-справжньому бачили казуара? Але, пано Дрейк, я… Якщо умови для вас дещо обтяжливі, я певна, що зможу влаштувати вам особливу форму виплату. Бо ви ж учителька. Замість восьми – шість доларів на місяць. Пане Шерлі, такої пропозиції ви відхилити не зможете». Ен і сама вже відчувала, що не зможе. Чи не варта шести доларів на місяць з покуса відкараскатися від цієї жахливої жінки, що явно не збиралася йти без замовлення? Крім того, що там роблять війняти? Якось вони підозріло притихли. Може пускають у вані кораблики? Чи вислузно легають крізь задні двері і чалапають мілководів на ставку? Ен зробила ще одну марну спробу розпрощатися з панною Дрейк. Я все як слід обміркую і повідомлю вам. Зараз найкраща нагода, відповіла пана Дрейк, спритно вихоплюючи авторучку. Ви ж знаєте, що купити енциклопедію, тож можете негайно підписатися. Немає сенсу зволікати. Ціна може зрости будь-якої миті, і вам доведеться платити 120. Поставте підпис. Отут, пано Шерлі. Енн відчула, що в долоні їй лягла авторучка. І ще мить. Аж тут пана Дрейк видала такий пронизливий крик, що Н упустила ручку під кущ ехінацеї, котрий ріс побіля садової лавки і з подовом та жахом утупилася в співбесідницю. Невже це була пана Дрейк? Ця чудернацька істота без капелюха, окулярів та ще й майже без волосся. Капелюх, окуляри і перука маєли в повітрі на півдорозі від її голови, до вікна у ванній кімнаті, звідки визирали дві кучеряві голівки. Джеральд тримав у руці вудку з подвійною волосінню, до якої була прив'язана пара гачків. Як йому вдалося підчепити одразу три предмети, міг би сказати тільки він сам. Напевно, то була чиста випадковість. Ен кинулася нагору, та поки вона домчала до ванної, двійняти втекли – Вудко Джеральд покинув на місці злочину, і крадькома, визирнувши з вікна, Енс зауважила, знавісніло панну Дрейк, яка тим часом повернула собі своє майно, включно з авторучкою, і тепер під тюбцем бігла до хвіртки. Єдиний раз у житті панна Памела Дрейк не спромоглася дістати паженого замовлення. Двійнята сиділи на кухоні ґанку, де їли яблука, мов двійку херовимів, Ен міркувала, як їй бути. Певна річ, за таку поведінку Джеральда слід було висварити. Хоч він безсумнівно допоміг їй вийти зі скрутного становища. Та й пана Дрек була нестерпною особою, котру годилося провчити. І все ж... «Ти проковтнула черв'яка?» – заврищав Джеральд. «Я бачив, як він зник у тебе в горлі. у такий величезний!» Джеральдина кинула яблуко. І тієї ж миті її знудило. Сильно знудило, тож деякий час Енн було не до покарань. А коли Джеральдіні полегшало, настала обітня година. І Енн з Донецька вирішила обмежитися лагідним докором на адресу Джеральда. Зрештою, страхітливої шкоди він пані Дрейк не завдав. А вона, дбаючи про власні інтереси, очевидячко не розповість про цю пригоду жодній живій душі. «Як ти гадаєш, Джеральде? м'яко запитала Енн. «Твій оченок лечить джентльменові? «Ні», – відповів Джеральд. «Але то було дуже комедно. Правний із мене рибалка, егеш?» Обід виявився дуже смачний. Пані Раймут приготувала його перед від'їздом. А хай які недосконалі були її виховні методи, куховарила вона неперевершено. Двійнята наминали свої порції і не сварилися, а за столом поводилися найгірше за більшість інших дітей. Після обіду Ен вимила посуд, доручивши Джеральдові витирати рушником тарілки і чашки, а Джеральдіні обережно ставити їх на полицю. Обоє взялися за цю справу дуже хвацько, аж Ен самовдоволено подумала, що все, чого їм бракує, це розважливого підходу і зовсім трішки суворості. О другій годині зайшов пан Джеймс Грант. Пан Грант був головою опікунської ради школи. І хотів обговорити деякі важливі теми. Перш ніж їхати в понеділок до Кінгспорта, на конференцію з питань освіти. Ен запитала, чи не може він увечері прийти в Шелесткій Тополі. На жаль, він не міг. Пан Грант був добрим і сердечним чоловіком. Та Ен уже затямила, що він чутливий, і розмовляти з ним слід обережно. Крім того... Їй дуже хотілося, щоб він підтримав її в наступній битві за нове шкільне обладнання. Вона вийшла до двійнят. Діти, ви побайтеся на дворі, а я трохи поговорю з паном Грандом. гаразд? Це ненадовго. А потім ми влаштуємо пікнік край ставка, і я навчу вас пускати мильні бульбашки, пофарбовані в червоний колір, дуже гарні бульбашки. Дасте нам по четвертаку, якщо будемо чемні? запитав Джеральд. «Ні, Джеральда, любий», – насхитно відказала Ен, «Я не буду підкуповувати вас. Я знаю, що ти, як личить джентльмена, будеш чемний, лише тому, що я прошу тебе про це». «Ми будемо чемні, пано Шерлі, урочисто пообіцяв Джеральд. «Страшенно чемні», – так само урочисто озвалася Джеральдіна. Цілком імовірно, що вони дотримали би слова, якби одразу по тому, як Ен повернулася до вітальні на розмову з паном Грандом, у двір не зайшла Айві Тренд. А двійнята не зносили Айві Тренд, безгрішної Айві, що ніколи не башкетувала, і була завжди до незмоги охайна і частенька. Того дня Айві Тренд безсумнівно прийшла похвалитися новими гарними коричневими черевичками, новеньким паском і червоними бантами на плечах і в косах. Пані Раймонд, попри всі свої вади, трималася розважливих поглядів щодо дитячого одягу. Утім, на думку її добросердних сусідів, вона стільки грошей витрачала на себе, що для двійнят уже нічого не лишалося. Тож Джеральдина не могла виходити на вулицю так само гарною, як Айві Трент, котра мала святкове вбрання на кожен день тижня. Пані Трент водила свою доньку в бездоганно білих платячках. Принаймні гуляти Айві завжди йшла бездоганно білою. А коли і верталася брудна, то певна річ із звени малих застрісників, яких так багато мешкало поблизу. Джеральдіна справді застряла. Їй хотілося і собі мати червоний пасок, банти на плечах і білі, вишиті суконьки. Чого б не віддала вона за такі гарні черевички на куциках? Як вам подобається міновий пасок? І банти на плечах, зверхню поцікавилася Айві. «Як вам подобається мій новий пасок, і банти на плечах?» Йдучи передражнила її Джеральдіна. «У тебе ж немає бантів на плечах», – погорливо мовила Айві. «У тебе ж немає бантів на плечах», – пропищала Джеральдіна. «У мене є, хіба ти не бачиш?» – спантолично вказала Айві. «У мене є, хіба ти не бачиш?» Знову передражнила Джеральдіна, невимовно втішена цією вигадкою повторювати все, що прозирливо кидає Айві. «За них не сплачено!» – заявив Джеральд. Айві тренд розлютилася. Обличчя їй налилося кров'ю і стало так само червоне, як банти на плечах. «Сплачено! Моя мама завжди сплачує рахунки!» «Моя мама завжди сплачує рахунки!» – протяжно повторила Джеральдіна. Айві зніяковіла, не розуміючи, що їй робити, і звернулася до Джеральда котрий був найвродливішим із хлопців на їхній вулиці. Щодо нього вона вже прийняла остаточне рішення. «Я прийшла сказати, що ти будеш моїм женихом», повідомила вона, виразно дивлячись на нього карими очима, котрі, як уже знала семилітня Айві, справляли нищівне враження на всіх її знайомих хлопчаків. Обличчя Джерліда побуряковіла. «Я не буду твоїм женихом», – відрубав він. «Але ти мусиш!» – незворушно правила своєї Айві. «Але ти мусиш!» – повторила Джеральдіна, киваючи на брата. «Не буду!» – люто скрикнув Джеральд. «І не пощакуй мені, Айві Трент!» «Ти мусиш!» – оперто наполягала Айві. «Ти мусиш!» – повторила Джеральдіна. Айві глипнула на неї. «Замовкни Джеральдіно, Раймунд!» «Я думаю, що можу говорити на своїм власнім подвір'ї!» – відказала Джеральдіна. «Звісно, вона може», – озвався Джеральд. «А от якщо ти, Айві Тренд, не замовкнеш, я піду до вас і виберу очі твоїй ляльці». «Тоді мама тебе відшмагає!» – скрикнула Айві. «Та невже! А знаєш, що моя мама зробить із твоєю за це? Вона просто дасть їй у носа. І все одно ти будеш моїм женихом», – відповіла Айві, спокійно вертаючись до головної теми. «Я… я запхну твою голову в діжку з водою!» Загорлав Джеральд. Натовчу твоєю пекою мурашник. Я, я здеру з тебе ці банти й пасок. гаркнув він переможно, позаяк остання погроза була принаймні здійснена. Зараз ми здеремо, виснула Джеральдіна. І вони, мов дикі звірі, кинулися на групашну Айві, котра верещала, відбивалася і кусалася, та все ж не могла впоратися з ними двома спільними зусиллями. Вони потягли її через подвір'я в дротівню, звідки жодних волань було вже не чути. «Швидше!» – видохла Джеральдина, «Доки пана Ширлі не прийшла!» Зволікати було не можна. Джеральд тримав Айві за ноги. Джеральдина однією рукою вхопила її за п'ястя, а другою квапливо здерла пасок та банти з її кіз і плечей. «Пофарбуймо її ноги!» вигукнув Джеральд, завваживши дві бляшанки з фарбою, котрі ще минулого тижня лишили вдровітні муляри. «Я триматиму, а ти фарбуй!» Айві розпашливо кричала, Порте все дарма. З неї стягнули панчохи і за якусь хвилину помалювали її ноги зеленими і червоними смугами, щедро заляпивши при цьому фарбою нові черевички та вишиту сукуньку. На сам кінець двійнята натовкли її репахів у коси. Коли вони врешті її відпустили, вона являла собою жалюгітне видовище. Оглянувши Айві, обоє радісно заверещали. Це була така довгождана помста за довгі тижні її зверхності та вихвалянь. «Тепер іди тут мовив Джеральд. «Будеш знати, як приходити і казати хлопцям, що вони мусять бути тобі женихами». «Я все розкажу мамі!» – хлипала Айві. «Я піду додому і розкажу все про тебе, гидкий, гидкий, поганий хлопчисько! Потворе!» «Не смій обзивати мого брата потворою!» – вириснула Джеральдіна. «І банти свої забери! Ми не хочемо, щоб ти смітила ними в наші дровітні!» Заплакана Айві, котрій Джеральдіна швергонула в спину бантами, вискочила з двору і побігла вулицею геть. Мерщій. «Просто знаймо, через задні сходи до ванної і відмоємося, доки пана Ширлі нас не бачить», – задихано сказала Джеральдіна. Пан Грант обговорив із Ен усе, що його цікавило, і відкланявся. Якусь хвилину Ен стояла на порозі, стривожно міркуючи, де можуть бути двійняти. Аж ось із вулиці хвіртку зайшла розгнівана дама, тягнучи за руку все ще заплакану і нещасну доньку. Пано Шерлі, де пані Раймонд?» – суворо запитала пані Тренд. Пані Раймонд, я не полягаю, щоб до мене вийшла пані Раймонд. Нехай вона сама побачить, що її діти зробили з бідолашною, невинною та безпорадною Айві. Гляньте на неї, пано Шерлі, ви тільки погляньте на неї. О, пані Тренд, мені так прикро, це я винна. Пані Раймонд поїхала, я обіцяла за ними приглянути, але. Зайшов пан Грант. «Ні, пану Шерлі, ви ні в чому не винні. Ніхто не може впоратися з тими чортенятами. Їх уся вулиця знає. Що ж, коли пані Раймонд нема, я не бачу сенсу тут лишатися. Я заберу мою сердечну дівчинку додому. Але пані Раймонд іще дізнається про все. О, так, вона дізнається. Ох, пані Шерлі, ви чуєте це? Невже вони шматують одне одного?» Це був хором криків, висків та зойків, що лунали з горішнього передпокою. Н кинулася туди. На підлозі, коли її ніг, звивався, борюкався, корчився, дряпався і кусався на віжений рухливий клубок. На Ен Н розборонила двійнят і, міцно тримаючи кожного за плече, яке намагалося виборситися, зажадала пояснень такої поведінки. «Вона каже, що я може бути женихом Айві Трент!» – прогорчав Джеральд. «Ти мусиш, мусиш!» – заверщала Джеральдина. «Я не буду! Ти мусиш!» «Діти!» – гримнула Енн. Щось у її тоні змусило двіняться замовкнути. Вони боязко глянули на неї і оздріли таку пану Шерлі, якої ще досі не бачили. Уперше у своїм юнім житті вони відчули село влади. «Ти, Джеральдино спокійно мовила Ен. Підеш на дві години до ліжка. Ти, Джеральде, проведеш цей час у Кумірчині. Ані слова. Ви неприпустимо бритко поводилися і будете покарані. Ваша мати лишила вас на мій догляд. І ви зробите все так, як я сказала. Тоді покарайте нас разом, запхенькала Джеральдина. Так, ви не маєте права нас розлучати. Нас ніколи не розлучали, промовив Джеральд. «Тепер це станеться», – так само спокійно відказала Ен. Джеральдина покірно роздяглася і лягла в одне із ліжок у дитячій. Джеральд покірно зайшов у комірчину. То була простора комірчина з вікном і стільцем, тож назвати покарання Надміру суворим не випадало. Ен замкнула двері і сіла при вікні із книжкою. Нарешті хоч на дві години вона зможе відітхнути. Кілька хвилин по тому Ен зайшла в дитячу і виявила, що Джеральдіна безтурботно спить. Була вона сонна, така гарненька, що Ен за не пошкодувала про свою суворість. А втім, короткий сон їй не завадить. Коли вона прокинеться, їй дозволено буде встати з ліжка, навіть якщо дві години доти не спливуть. Минула година. Дівчинка досі спала. Джеральд сидів у кумірчині так тихо, Аж Енн, відзначивши, як мужньо він зносить покарання, подумала, що може звільнити його. Так чи так, Айві Тренд і справді була пихатою, малою кривлякою, і, певне, дуже дратувала. Н відімкнула двері комірчини, проте Джарльда там не виявилося. Вікно, попід яким розташовувався дах над кухонним ганком, було розчахнуте. Ен стисла губи, рушила вниз, і вийшла на подвір'я. Ніде, ні сліду Джеральда. Вона оглянула дровітню і зиркнула в обидва боки вулиці. Так само ні сліду. Енн промчала крізь сад і вибігла із хвіртки на стежину, що попри густий чагарник вела до ставка на луці пана Роберта Крідмора. Щасливий Джеральд, відпихаючись від дна жардиною, катався по ставку в маленькій плоскодонці, Яку тримав там пан Крідмор. У ту мить, коли Ен нарешті видерлася з чагарів, жердина, котру Джеральд увігнав занадто глибоко в болото, із третьої спроби несподівано легко вийшла, і хлопчик сторчголов плюхнувся у воду. Ен мимоволі нажахано скрикнула. Хоча причин для переліку не було. Навіть у найглибшому місці вода не сягала Джерелдові плечей, а там, де він упав, була йому ледь вище пояса. Сяк так він звівся на рівні ноги і стояв із турноватим виглядом. Злотисті кучері намокли і прилипли йому до обличчя. Крик Ен луною розлігся в неї за спиною, і за якусь мить Джеральдіна в нічній сорочці вибігла з поміж дерев і рвонула вздовж дерев'яного помосту, до якого зазвичай припинали човни. І з розпачливим вереском. Джеральде. вона гучно стрибнула з помосту і ледь не перекинула брата знов у воду. Джеральде, ти втонув?» – лементувала Джеральдіна. Джеральде, братику, ти втонув?» «Ні, сестричку, ні!» – запевнив її Джеральд, сокаючи зубами від холоду. Вони палко обійнялися і поцілувалися. «Діти, негайно ідіть сюди!» – гукнула Ен. Двійнята почвалали до берега. Вересневий день, такий теплий зранку, Надвечір став холодний і вітряний. Вони тремтіли, їхні обличчя посиніли. Енн без жодного докору попливо потягла їх додому, де зняла з них мокрий одяг і вклала обох із грілками в ногах у ліжко пані Раймонд. Двійнята досі тремтіли. Невже вони застудяться? Невже в них буде запалення легень? «Ви мали пільніше нас глядіти, пану Ширлі?» – процокутів зубами обами Джеральд. «А вже ж ви мали!» Підтакнула Джеральдіна. Розгублена і перелякана Ен, кинулася вниз і викликала по телефону лікаря. Доки він прийшов, двійнята вже зігрілися, і він запевнив Ен, що небезпека минула. Якщо вони лишаться в ліжку до ранку, все буде гаразд. На зворотнім шляху лікар зустрів пані Раймонд, що верталася пішки зі станції, і невдовзі вона, бліда і замоливна в істериці, ударилася в дім. О, пану Ширлі, як ви могли дозволити, щоб мої дорогоцінні дітки опинилися в такій небезпеці? Ми те саме їй сказали, мамо, хором узвалися двійнята. Я вірила вам, я казала. Навряд чи мене можна винуватити в чомусь, пані Раймонд, мовила Ен із очима, холодними, мов сірий туман. Я думаю, ви це збагнете, коли заспокоїтеся. І з дітьми все буде добре. Я викликала лікаря лише з обачності. Якби вони слухалися мене, цього не сталося б. Я гадала, що вчителька дасть раду з дітьми, – прикро мовила пані Раймод. І з дітьми так, але не з юними демо.